що вийшла із тіла, подай святий мир. Тоді підхопили всі разом. Погляньмо усі, що зібрались отут, як марно сум'ятиться всяк чоловік. Полишмо отож тимчасову печаль, здіймімося думкою у небеса, окаємося. Волаємо ми до Христа. Помилуй, жалій оцю душу, Христе, Що вийшла із тіла. Подай святий мир. тому сестра Олена прорекла до ігумена. Завтра отче настане моя черга. Не судіть нас і моліться за нас. А я молитимуся за вас. Найбільше, щоб відійшла від Павла страшна його хвороба. Так воно й сталося. Наступного дня померла і Олена. Причому точнісінько так само, як Анастасія, тобто у струмку, омиваючи своє тіло. Ми поховали і її, помолилися над їхньою тригробною могилою із печелю в серці. Кинули цю прірву І цілий рік Не чіпала мене хвороба Аж поки знову Не вдарила мною Хоч я згадував святих жон часто І просив, аби молилися Вони за мене Перед Божим Маєстатом Довго розповідав Павло І ми слухали, як заворожені коли ж закінчив созон диякон заворушився на своєму ложі, а лягли ми спати під дубом, і сказав По-моєму, брате Павле, хвороба твоя повернулася через гріхи твої, бо так само, як переповідаючи мою історію, вигадав якогось созонта диякона із Львова. Так і тут переказав, змінюючи і розширюючи оповідь, повість Павла таки, але єпископа Миновосійського, який жив у стародавні часи. Не знаю, чи повість Павла єпископа правдива, можливо, що й так, бо в ній нічого неймовірного нема. Але твоя оповідка, Павле, неправдива ти її пристосував до власного життя, а в твоєму житті такої пригоди не було. Оповів правдиву історію, отче, гарячи і слізьми, сказав Павло, і не знаю я ніякого Павла Миновосійського. Свідком того був ігумен Манасія, і цю історію знають усі у скиті Манявському. «Чи живе твій отець-ігумен Манація?» – втомлено спитав Созонт. На жаль, уже упокоївся. «Отже, не здолаєш доказати правдивості своєї оповідки. Не може такого бути, брате Павле, щоб пережита тобою історія настільки відповідала відомій історії книжній». Павло коротко засміявся. «А твоя оповідка, брате Созонте, хіба не про Микиту Халтуларія, родом із Царграда?» Созон довго мовчав. «Вибач мені, гріх мій, брате, знайшов добрий спосіб, щоб навернути мене на шлях істини. Дякую за досконале повчання». Але ж нічого лихого, брате, ми не вчинили, навчаючи один одного притчами. І Христос так робив. Це так. Але річ у тім, що у краях, де панує римська церква, байкотворення не вважається гріхом. Більше достойністю. Згадати б Джованні Бокаччу з його романами Фіколо. В'ямета чи Декамерон. Є там десятки, а то й сотні подібних книжок, і автори їхні пошановуються, а в церкві грецькій навпаки. Ті, що бавляться у байкотворення,